جو مرسل واضح بل مرسل خفی او مدلس تدلیس کون کی اصل کی دادا غم مبعی ایر پٹھولو توی والخفی و المدلس فې د لاان سره نم د د لم یوسممه من حد سهو نځکررکې چې چاور ته بیان بهړ یا هم سما اوول الحث داسې الفازوبانې راړي چې و هم ته د شي دا رازیې خیالته چې دا اولی د ح داغ چاانه لم یو حد چا ته ته د هث نه بیاې او دت تاغ د دسه ري. یعنی او داسته گرد و دوالی دارت یری توی او نمی که خود دی لیشتراکی ما فی الخفا دوان په خفا کی مرسل خفی و مدلس کوم د دوان سری طالبانو په خفا کی نگری و یری دل مدلس او راولیشی دا مدلس پا چغید سیغ و دادا چه احتمال لري دا دی چه دا ملقات شوه پمند شاکې مدللس واغه چې اس ندانو چې داغه نه دا حديث ذکر کوي ظاهرا شیخ داسی وی شغه د سماي حقیقت داسی نوي لکان واي په دې لا کار او متاو کار نه کېږي نه دروغ او هو من سبتان هو تدلیس ځاکان نو نشه قبل مگر هغه چې تسریو کې په تهذیذ حد دا سنا چرتا کدا تسرینی د مدل لس را ویسنه روایت نه قبل کی ها ک شقای او د ایمان درجه کی هغه کی لکه امام بخاری و نو هغه علماء وی چی نقصان نکي خودونو خبره طالبانو استلاکی تدلیس مختلف اقسام دي مشهور تنه سلو دا مشهور تنه دري دي یو توی تدلیس الاسناد او دیم توی تدلیس شیوخه او دریم توی تدلیس او تسویہ تدلیس الاسناد دې توی چې دې روایت کوي دا غا چانه چې ور سره ملو شي یا او معاصرتی مع سرتی خ چې کومې واییت کوي که یا خو سره میلاو شوي نه دثبت کې یا میلا شوي دې یا اوورلی یا اولی خبربانې پوه شو دا کم هی چې د به نو دغ نه نه د او خبربانې پو او دا قسمه دوی قال فلان وان فلان دا شي ذکر کین کله دا تدلیس سیکئ د دې امثله لکه بقیت بن ولید او ولید بن مسلم دا د دې قسمه تدلیس دی تر او دا قسمه تدلیس ناجایز کوي نه بل تدلیس و شیوخم دده اوستاز نه حدیث آوریده لیم بیا اروس تو دا چلو که چه دا اوستاز خوز ما کمزوره ده و محدثین پیرد که نو نمی آلی غیر مشهور کونی آلی غیر مشهور نسبت نس... چه که نو غیر مشهور صفتی چیزی کر که نو غیر مشهور لکا سائد کل بی دی خبر بانی پوی نو کلواتوی ابو نظر کلواتوی ابو سائید نو ظاہر کی خلق دا گمانو کچی دا دینا ابو سائید خودر مراد یو دا درین قسم تالیبانو تدلیس و تصویع شیخ نحضب کئی استاز پل نحضب کئی بلکه برسوک کمزور راوی پسند کی نو داتې نه لری کی نو د صحیح حدیث سره برابر کی سند څخه کی صحیح حدیث سره برابر کی مله کړي باندې انداشو ته کوم مثال وکئ دلته اله بوسه سوچ کړي خو رس په کې سوک نو استاد وسه سوګلی تقابله ممکن چې سوق بي داتي ډیر سوچینه نو دې دي طالبان مخکې د استاد تصکیره کوي د استاد د د نو تو سند به خراب دي نو دې چالو کی هغه برابر جو ایست لري کی نو برابر کی یا پاهادت کی اسانید برابر شالي او نازل د سندم څخه شې عالی او یا برابر شي په قوت کې جدا صحیح حدیث دی. او دا چې بیا ذکر کینو په لفظه سماسره غیر سندنو په یی کې د کنا څان دا قسمه تدلیس طالبانو حرام او بدترین قسمه د تدلیس دی دا چې تاسو زین کی وکړه د جره اصول کی راضی چې دا پلانه تدلیس او تسویہ کینو دا رواه یی تسری اوس دا تدلیس کیږي د اغراض به کیسری یو غرض دې د فاسد لکه دا مخکې ذکر شو. ستاسو دې فاسد دویم غرض دې اختصار زین تمران اختصار لکه سکهबाजी محدثین شي کوي اختصار خو جواز لري کنه او حکم داسی محدث چاغہ تدلیس کوي نو داغي روایت مقبول نه عربانه پوښی تر سوچا سراحتونکې بلځه کې یاداغي تایدو شي لکه محمد ابن اسحاق په اړه کې کدي ځان لې منفردي الانصره کین روایت سلسله کمزورینه اور باندې پوښ او سوای المرسل المرسل الکثیر اجازه درنه ماس نه لنیار کمن حدث عنه من بینه و بینه تمام د دې کې واسطی او پدې باندې حزاب کويږي فرق او بینه مدلس المرسل الکثیر فرق او بینه مدلس او المرسل الکثیر د دې په خسره د علم یہ تدلیس خاص دیالہ چھ اسی روایت کے امن ام اور افلقاء ہوئی اور ہر چیز ہاں ها... فم ان عسر ولم یعرف ان لوقیہ فالمرسل الخفی اور کسری طالبانہ معاشرت و لقاء ثابت تہ مدلس کی ہاں اور دیبل کسری درسی نہیں خبربان کو چھند تہ مرسلی خفی ہوئی مواسرت ثابت لقا مسار دا کنا؟ او مخ کی کسو؟ لقا او ثابت دا مدلس کسو دے لقا؟ ثابت دا او دے کې لقا ثابت نه نا طالبانو خو مواسرت دے او دے پداسی الفاظ سر نکل کئی دے سویتا پتلے گی جدے سرن براہراسی عویدلی ہوائی اسمہ او خوال مرسی رو خفی ہو ومن ادخل في تاريخ التلخيص المعاصره ولو جمال اللقين لازم وجود المرسل الخطيب في تاريخه يا خبير وشو كان نو دوي شيخ برداد يضرب مسك تفرقت وتفرقت مسك اشاروا كنا على ان اعتبار اللقي في التلخيص دون المعاصره وحده ام على ان رواه الم حضرمين كاذي عثمان النفي وكيس بن النبي صلى الله عليه من قبيل السعد لا من قبيل التدليس ذات التدليس نري ومؤثرت دي طالبانو ملقات دديشوي ده ده ده. نديشوي ومحضرمين اغااتو طالبانو محضرمين لجاهليه زمانين بيامن تداول الاسلام النبي الاسلام ليذلنا معاصر څه دې کنه طالبانو ملاقات نه دي شوي نو کاروی چې قالا خالد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د تدلیش نه لري تدلیش که فليخا وای اوس طالبانو د دینه کوم روایت نه دی نارې توسع مرسل وی. دا به د قبيله ده مرسل نه وای وروګانه مجرد المعاصر دي که قال دي تدلیش <تصفح> راغله اولی مدلسین لانه معاصر النبي صلی الله علیه وسلم کفل ولکن لم يعرف هل نفوه املاء ومیم من کاربی شکرات اللی قائد تدلیسی الامام شاید و اکتر بزار و کلام الخطیفی کپردی اقتزیه و بودا غرده و یعرف آدم الملاقات با اقبارهی عمد نجسیه بیترک تقبلہ شده ہوئی چی زمان اسر ملاقات نشره ندشوئی یا یقینی خبر رکی ایمام مطلعین چیاغا حاجقی اوپدی بانی سایلالو بانی خبری باتینی گوائی قویا یو ځای یا یا کا په باندې طرق زياده درایم بينهما اجتماعيهونه من مزيدي دا زيادت کې دي شي زيادت راغلي په متصل اسانيد کې دا غي د قبيلين نه نو بیا به حکم نشي کوله ها فيازه شرطه به حکم لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع او کله چې احتمال ورشي بطلل استدلال فلاطه شو او پدې کې حتی بغدادی کتاب لیکتاب التفسیر لمبهم لی المراسی او کتاب المزيد فی متصل متصل الاسانید دیم 84 دیم مقام پوری حکم د ساقط من الاسناد یو سبب سرتورسونو دیم ذکر کای طالبانو چې دراوی روایت مردود گیر جن یو سبب سو سبب غرزیدل درواتو دیم دان ده بدنامي چا په جر هل غلط او صافي نو د دې روایت د دې اعتبار نسري مرذود دي بیا داتان ته لیوانو لس قسمه دي او خپل منځ کې دا بیا تقسیم دي پنځه رس سره تعلق لري ظاهر پنځه د باتین سران اوس هغه ذکر او داتان نيزي گذار ته وي ایا پره کنا زخمی شو غنه او په اصطلاح کې تاسو دې چه دراوي پقوت حافظه کې یا نور د کسرې زبط کې نقصان نو په دې اعتبار سره د روایت سره نقصان شو لکه څنګه چې پدی باندې والے کې کې نقصان نو دا شو نقصان نو دای مشابهت شو او دا پلس او شیا باید د دینه ډیر سخدی فلقدہی و نقصان کې او بازي ترکم <تصفيق> دي 15 د دین هغه چېغه تعلق لري عدالت پوري او 15 تعلق لري طالبانو زبرد پوري واي <تصفيق> کوم يا سيته نو کېتمي د اخرې د الکتر د لدارو کې چېرې د راوی چې حدیثونه راوی دی چې ایر وره زه مالم یقول متعمدا لز قصدن داویو پیغمبر ته نسبت کړي دروغ یا به د دیو جن چې کوم دی داسه اعلی درجه ده ها یاده توهمت دی د دې دوه قسمو روایت تسوی موضوعي سی موضوعي واي مخي الا يروى ذلك الحديث الا من جهتي ويقول مخالفا للقواعد المعلومه المعلومه وكذا من ورثه في تدريس الاول دا دا غير لك كم ده حکم حكمه المحدثين قدوان بان شكي موضوعي اي واي بس او بشغله دي اي كسر دي ايه تن صادري رب رب انورسینه او یا غفلتی پر زبد کی غافل ازلای بابہی لا یو بابہی طالبان وای کنه بسو جو شی وی لغیو وی ها اوフィスی بلفیل یا کول فاسق شړې د حکوفر ته نه رسیدلې په پوهه دادو په من داول کی عموم خوای انما اخرج الاول لكونه قرض به اشد به هذا الفن وكان قدير نفساني كان كذب دل كتلي من قدير نفساني يا با و همي هي ده روايت کي شد پدګواني تو سي ال دو كم دور شوي يا مخالفه د دې د سيقات او یاد جهالت دو جن جناله د امنشنه په دې کې او تجريح معين نفس جرح ہوئی ومفسره نه نه عادل مفسری پوښي به خبرونه یاد به رات وځنه دا اعتقاد د ما اوحدس علی خلاف المعروف ان نبی صلی الله علیه وسلم قصدا نکړي رجا به ذات قصدا نکړي خو د ثواب وکنه لا به معاندتن بل بنوع شبهه ذکه ما مالکوش د بذاتی په نیو باندې شوه نبی اسلام رسالت کی خیانت کړې ل دوی چې را کوم کار کې پیغمبر نه د کړی خیر القرون وجود نه وي دای ز کوم ته ناوینه پاتې دین کې کا مې الیوما اثمذ لوکن دین ما لم یکن یوما ای دین لا یکن یوما ای دین د ذکر کې ایتسان کی امام شاطی وی رحم الله یا د بدوالی د حافظینه او د عبارت د اغشا مبارکی چې وی غلط د کمو د حسابات ما غلط شي د شیوال نه کمی زیات تر خو سي صحیح خبره کوي غلط نه نو د یوې تش میاول چې اتهان به کسب راوی فی حدیث نه هوالم موضوع اخو کم په د باندې پوزا دا طریقې د ځن غالب نبیل خطا یقینی ولی موږ د سند په تیواصل کو دا لازم نه ده چې نفس اللهمر کې دي سي هم دا سې کوي اې کار یې څو کولای جوړو لکهنه اهلي علم په حدیث مليکې قوی د ورځې شیطان شي ورې چاتل کرسی کن د ورځې نه خبرې شو ولا کله کله دا شي لکهنه اهلي علم چې ملکه د قوي تميز کې پدې سره دغه درو و انما يكون بذلك من هم يكونوا اتلاف الطعام وزهنه ساقبون بطيدون کی فهم دا قوی او پیجنده شدادر فقرائن او دالو علی ذالک چی حاصل شي قوت باغی لاند شیخ الاسلام ابن القیم رحم الله نتعوض شو چې د موضوعی حدیث که سند تمون غوړو دا شی به څنګه پیژنو یدا پی سوال دی ګراند دی خدا شحات احسان کی جو اسو مسان د پیغمبر په حدیثو کې د صحابه سی افالو کې نورانی استه سره پکوي او د نورو اکی تیار ده غند نو سومن کاشي غنو پوي احمد علي لاهوري رحم الله نته پوسو چې دا خطوې چې دا حلال دی او دا حرام دی دا خو غیب دی هغه غیب د الله صفت دی اصل کې دا صفت باطینی شي کوم ددا سره جوړ شي دا د سره شي حرام شه نارواز شه داورت بویتی او چه حلالی ناروورت خخ کاری خدا چه دی فنس رسده تمارون نو ممارستو کی کنن دا بیا مالوی گی دا وضع کل پی جاندلی چه پیقرار دا وازی او کل پا قرائنو خارجی ہو بانی طالبان پرون منگو ای لیوون فوائد جرح و تعدیل يو يو و او تعدیل ائمه ذکر کړیو یو داغینا ابن ابي حاتم ماغه ترسیم کړلني یو سبکا کې صحابه را او سری او په بل او سبکا او سری تابعین او د دین اورسو اتبعاد دوی یني د دوی تابعدار او خلق ته مغاله تر اغل لچدا په اتباع تابعین باندې راته خدای شي معنا نه ده اتباع عامري تابعين په زمره کې شوکراغلي تابعين خبرونه سکنه یاد أغنه ورستوي د زمانه پوری د محدثين ټولونه اتلاف سکي دا د نور صورت له عام دي حقیقتا دي او پس او حکم انت اخره پوری يه خدام بیا د ذکر کوي دا ورستو چې کوم دي یو با احل عدالتی سوی دا شیوله کهتا حفاظ متقینی دا اول مرتبه دریم احل عدالت دریم در صدوق انتشاد پاراستیمالی سلورم چه غالی بیو هم پاغیبانی نو دا دی حدیثم دلیل که نشه پیش نه تشلیکلیشی اعتبارن تحقیقن اوبل مرتبه دوا غشو اولنی دري ورسره ورستو کې سوچوي 15 ترقيش چې اهل صدق او امانت نه دي د دې روایت او د سر نبیه دلیل نه او مراتب د تعدیل یو سقا درم صدوق لفظ شاده پار استعمالی درم شیخن او سلورم صالح الحدیث دا مراتب دا تعدیل شو پنیز رده او تالیبانو دا جرح مراتبو یو لینو الحديث درجه په میزان حدیث کی کمزور نه لیس دا دیمه مرتبه دا دو, دو درجه والا راوی دغه روایت لیکلې شي اعتباراً استشهاداً او درم ضعيف فلحديث ددم اعتبار کی پیش کولې شي او مکونه ل کمزې او سلوړه مترول ح ظاحبل ح کل ذاابون دا خو د سر نه نه منظري الله دامونډ یخې د طالبانو ابناوي حاتیم راې رحمه الله او خته س لې دا بنیاد د جر او تعدید د مرات ورپې الما ابن الصلاح هغه وی اوله مرتبه سبتن حجتن حافظن ضابطن دغا کریلا. دا اضافه یې کړل مرتبه دا اوسو حفاظ وی یو کنه دی ور سره دغه اضافه کړي نور دوانه په ديكي تقریبا متفق دي بهما هم اقل فاضج کوم دا ابن ابي حاتم په دې مدرجه کې خود دا داغه لګ وضاحت کړی یوتب حدیث او ينذر فيه تحریف وکي نکلي وشي او تاخير وکي کبا دا تاخير ثابت شو حجت کنه وله دا کا درجه لګ وضاحت کړی طالبانو او دریمهم اقل درجه ده کوم چې دا ابن ابي حاتم ده درې مدرجه در په نيزبانی هم اقدا او سالورما صالح الحديث صالح الحديث مراتب د جرح د د پنځبانیوم اغه دیش کوم د ابن ابي حاتم پنځبانیو تلوار باندې پوښې د جرح مراتب هو بهم اقلی دریم پدی کې علما زهوی امام الجرح وتعدیل او دیر کتابون ایلی کلی او پفند جرح و تعدیل معتدل موتدر علیم او بیل حجاج او زهوی او خود خودساختا پیره مورده او دری پیران اون خکلک دشمن حق پرست دیر اغوی مراتبو دا تعدیل آلا درجه صبتون حجتون حافظون و غیران تقریبا دا مخت و سرسنن. راجی در ام درجہ سقتن صدوقن در ام درجہ محل لہ السدق وغیرہ او مراتب دجرحی در پنیز باندی پینزنی انشاءاللہ آئندہ درس وضاحت کو در ایما عراقی سخاوی و ابن حجر چدا سر تو رسی بیا به د الفاظو تطبیق ته شوشب په دې کې موږ حکم لګو تاسو سبق ان شاء الله ساده جر هي او د عدالت مسله بس شي بیا به په پخپله حکم لګول شي